yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum zunobakum wa man yut'i laha wa rasulah faqad faz fauzan a'zimah amma ba'd fa inna asdaq alhadihti kitabu Allah wa khaira alhadi haji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam huwa sharr alamur muhda thatuhah wa kulla muhda thatin bidaha wa kulla bidaha wa kulla bidaatun zolala wa kulla zolala fin nark tundurua basim ta'am Allah subhanu wa ta'ala në ka premtuar në Kur'an që i ka meti dhe vi. Edhe profetis s.a.s. ka të regua që i ka meti nuk ka për të ardhur deri sa për para ti të, të ndodhin shenja të shumëta, të cilat janë vërdetësi e profetis se profetit ton s.a.s. Edhe vërdetësi sa sa që i ka ardhur ati për Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu janë dhe parelejmerim që besimtar të përgëtiten për atitë. Të përgatitën pra të ditë më dhe shtore Në të cilë njërëzit të dalin Për dhëllohë gëribe para Allah Për këtyre shenjave Të cilë ati ka tërguar Profetët sënë Allah Në hadithet e sakta është dhe për hapja E siguris dhe E pasuris të kënjërzit Në dhe kjo është tërguar Në disa hadithe Kemi një hadith Kemi një hadith Nësin e profetit sallallahu alaihi wasallam thotë nuk ka për të bërë kmathfraketi derisa Gadishull i arabik, toka e arabëve të kthehet në kopshte, do të bëhet kopshte bukura. Dhe Lumein, ai sa mund të mund të kthej kopshtën e Lumeit të bëjnë ato që si e madhe, ai sa thotë mund të hecin njeriu. Tu thojë nga Iraku deri në më Mekë, nuk ka frik as kënd përveç Allahu subhanahu wa taala ose në traditimin thotë nuk ka frik as nuk ka frik as kënd por ka fri vetëm së mos humbet rrugën. Edhe kjo gjë ka ndodhër, ka ndodhër të këmësimanën, në më thënë në qështë e siguris, ka ndodhër ndër kohëra. Herë pas herë, musimane të kanë shijuar të siguris. Edhe fillimishke ka ndodhër në kohën e Adi ibnë hatimit i cilë e trasmeton një hadithin 6 me këte, në cilë një profetis sallallahu alesherim ka tërguar dhe i ka thënë, o Adi, a e ke Hira është një vend që ndodhet pranë Irakut. Edhe i ka thënë, kam bërë të ikur gruaja nga Hira deri në Mekk, nuk ka frikë askën për veç Allahu Subhanu Teala edhe ujkut për dele të saj. Edhe thotë adiu, thotë unë kam parë veç këtë lloj gjëje. Edhe tregon disa gjëra që i kishte dua ja kishte t'treguar profetit sallallahu alaihi wasallam që do të ndodhin dhe ato kanë ndodhur me vërtet. Gjithashtu një prej shenjave dhe është dalja e zjarët nga Higjazi. Higjazi quhet toka që përshin mekën dhe medinen, është një krahin, e gjerë, e madhe, që përshin mekën edhe medinen, e gjithë që fët Higjazi. Profetis Allah al s.a. ka të reguar që në kjo tok ka përshin dhe dal një zjarë i madhe, prej të cilit do ndrychojnë dhe qafët të të vevë në busra, dhe busra është përn shamit, dhe më dhenë i bje më shumë se 1.500 km lërgë a i që i madhe e zjarë djetarët e kanë shënuar një një njarje të tilë shusishë është përshkuar në hadith në vitin 654 të hijgjit ka ndodhë të shkatit, thotim nukë këthiri thot ka dal një zjarë në tokën e hijgjazit thot për shaktën e cilit janë ndrequar edhe qafët e dheve në busra busra ndodhë në shampësh Siç ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam hadith që ka thënë nuk ka për të bërë këmeti derisa të dalë një zjarr nga toka e Hijazit, ndonërisht i freti edhe qafot e deveve në Busra. Ka treguar dietarët që ky zjarr ka zgjatur të rreth 3 muaj, domonisht një vulkan, i cili ka dalë në tokë pranë Medinës. Ka dalë vulkani dhe përpara atij kanë treguar historianët që kanë ndodhur disa tërmete të fuqishme për ditë ditë me radhë në Medinë dhe përreth e qark Medinës në bash esai ka dalë një vullkan i fuqishëm i cili ka rrëdhur dhe është afruar shumë afër vendit se profetit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë dalur atje. Edhe kjo ka zgjatur rreth 3 muaj se ka treguar nuk e thirë dhe e Bushame për dietarëve dhe dhe të tjerë. Dhe kjo tregon për vërtetësinë e asaj që thot profeti sallallahu alajhi wasallam ngjarë që ka ndodhur afro 640 vjet pas vdekjes së profetit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtë një përshenjeve është lufta që dobejnë muslimarën kundër turqëve. Ku shë janë turqët? Turqët që përmëndën e hadith nuk janë turqët një ofën në sotë. Turqët që kanë tërguar njëse djetarë janë një prej fiseve të je gjujë ma gjujëve. Ja gjujë o ma gjujë, kanë qënë fise, kanë tërgu djetarë që atënë kanë një 18 fiseve dhe 8 mëllit fise, asë 18 degë pë Kur erdhi Dhul-Qarnayn për të vendosur aty murin, u vendosën 17 fiset dhe 1 fisë la përjashta, edhe ajo do më të lirë, edhe kjo u quhet domthonë në fela tert, tertu talesh, edhe pranë pranë qytetën e Turk. Kjo ka vendizuar dietar. Edhe këta tajë domthonë prej fisëve të yjet më xhurrë, por që nuk kanë vuritur brenda murit, të cilë domthonë ka treguar Allahu subhanetauala për yjet më xhurrët. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka treguar në hadithin e Buharius dhe ka thënë Nuk ka për të bërë kemeti Dhe i risa të luftoni të uqit Sët i kanë të veqën Fëtyrat i kanë të kuqe Hundët i kanë të shtypura Edhe fëtyrat të duke Tyrat të duke nësikur tjenë mburojë Edhe më dhenë të gjerët, rëmbu lakët, të mbushra mish, e mishë Kështë këtë këtë një hdithet Këta hdithet rështu dhe një më buhariju dhe muslimi Kanë të reguar djetarët Që Një ngjarje e ngjashme me atë që treguohet hadith ka ndodhur në vitin 656 Hixhit. Kur mongolët, të cilët kanë këtë lloj përshkrimi që treguohet hadith, kanë shkuar dhe kanë pushtuar Bagdatin dhe kanë pushtuar shumë shumë vende të tjera islame dhe kanë bërë në të shkatërim të madh. Kan vrarë shumë shumë njerëz. Kan porrënuar shumë shumë gra. Treguohet që vetëm në Bagdad numri të vrarëve që kanë vrarë për një ditë e ka kaluar 1 milion më ngollët, të tarët, të cilët, për cilët ka të regu profetet dhe sërëm që nuk ka bërdubër kemetit desa të luftoni këta, dhe një një një një një një një një një shme këta ka ndodhur. Gjithashtu një përshinjëve kemetit, është dhe dalja e atyre njërzve të cilët dubën padresi njërzve, mbarti në duar të tyre si bishnët e lobëve dhe e rafi njërzve me ta. Në të të të të të të t Fsui ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith këta njerëz secilat ai nuk i ka parë në kohën e tij, sepse në kohën e tij këta nuk ekzistonin. Dhe ka thënë hadith dy grupe prej banorëve të Ziarrit unë sot nuk i shoh, nuk ekzistojnë sot. Përpara nesh. Dhe një prej këtyr grupeve ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, janë disa njerëz të cilët mbartin në duart si e tyre shkopinë si bishtat e logëve, rrafin me to njerëzit. Hadithën transmeton muslimani. Profetullallahu sallallahu alaihi wasallam ka treguar që këta janë për banorëve të Zjarrit. Edhe ky lloj hadithi do të mjaftonte që njëu të kuptonte që nuk i lejohet muslimanit të punojë në çdo lloj pune, apo punojë policë, trafë njerëz, duajë padresë njerëzve. Sepse kjo më gjeje është treguar në hadith të saktë që kush punon në çdo lloj pune dhe u bën padresë njerëzve, ai në të vërtetë është për banorët e Zjarrit. Gjithashtu ka treguar kontribuo Imam Ahmedin hadithin e Buhumamin se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thanë Do vi në kohën e fundit disa njerëz të cilët kanë, çe thotë në kohën e fundit, këto rrojnë që është afër fundit. Kan shkopin si bishta të lobjve. Ata shkojnë në zemrimin e Allahut dhe kthehen me urrëjtjen e tij. Shkojnë në zemrimin e Allahut dhe kthehen me urrëjtjen e tij, do të thonë Allahu i madhruar është zemruar për këtyre sepse ata u bën padrejti njerëz më këto. Gëshu trasmeton e buhërere se profetis s.a.s. ka thënë, nëse ti do jeto është gjatë, ka mundësi, dhe që ti të shikosh disa njerës, edhe fati ishtë këta kanë dalë që në kohë në kulefave, jo kulefave dhe rritë më mrapa, mba se ka ardhur padrësie të njerëzit dhe kulefat kanë dalë polisat të cilët i mbanin, dhe kulefat për të rrujtë të pushtetin e tyre, thëti thot e buhërere se profetis s.a.s. nëse ti do jeto është gjatë, kam mund si që të shikosh disa njerëz të cilët shkojnë në zemrimin e Allahut dhe kthehen në mallkimin e tij. Po shkojnë në zemrimin Allahut dhe e Allahut e kthehen në mallkimin e tij, do të thonë që kjo nuk është shaka. Nuk është shaka. Edhe për kësaj kuptohet që çdo lloj fatvaje që mund të dalë ose mund të dalë, në cilën thuhet që lejohet punosh polic, ajo bie kundësti me argumentin e saqta fetarë. Nuk i lejohet muslimanit të hyjë në çdo lloj pune sepse më pas ka për të bërë padërgsi njerëzve do apo nuk dojë. Edhe profetet dhe sëllem të konë në këta hadith të sakt, thot këta njëres shkojnë në zemrimin Allah dhe këthejnë në maukimin e ti. Në njënë të maukuar për Allah sëfëhanu të ala, ata mbarti në duar dhe tyret të si bishtat e lopëve. Edhe kjo është një shenjë e cila ka ndodhër dhe ne shofim atë për ditë mes neshë sot. Realitetin e sajë, në të regon për të cina profetet dhe sëllem e të regon që fundesh afur për atat të cilë Duan të shikojnë ahiretin afër edhe duan përgatitën pra Ndërsa, të përgatitën praditës Ndërsa sa të cilë nuk përgatitën Osa të, të cilë të punenë të të dojë punësh E besu anë po nuk e besu anë dinin gjukimit Ta din që e do vijë Edhe do dalin tjapin logari për para Allah Këtë për shdëgjë që kam bërë Dhe nuk i justifikon për para Allah Të rogë e që marrin Edhe asë nuk i justifikon për para Allah Që shumit se njërzve i dohë se i respektonë Dhe asë në të justifikon për parë Allahut, asë një lojë arësujë e tjetër, e besuon apo nuk e besuon e ta. Nuk ka rëndësi, të ka Allahu i gjërat janë ashtu si që ka të këtuar e i dhe jo ashtu si që pëlqen njerëzve. E ti pëlqen i pushtë të dojë, kuj të dojë, qëma të dojë, se të ka Allahu do marë jo atë që i pëlqen e ti, për atë që i të konë, Allahu subhanu wa ta'ala nuk i kalen kërjesat këtën të jetë. Edhe hasi bitum, annëma khalaknakum A mënduhosen e ju kemi krijuar juve kot dhe ju tek ne nuk do ktheheni më. A kshu mendon njerëzit? Allahu subhanahu wa taala që të sollin te nuk solli kot. Kështu që përderisa nuk ka soll kot, atëherë dhe nuk ka për të të çuar kot, por do të dalësh ti pa për shlogëri, për çdo gjë të vogël të sëmallës që ke vepruar në dynja. Edhe këto shenja janë vetëm para jemrim para atë që dëshon para jemrohet. Ndërsa kush nuk, nuk dëshiron, ai vetë zgjedh për veten e tij, se për veten e tij ka zgjedhur dhe për askën tjetër. Shënja tjetër, një për shënjave të këa me të të është shtimi i numërit të vrasjeve. Shtimi i numërit të vrasjeve dhe kjo është një shka që ne e shofim sot edhe prejkim konkretisht se si e shtur numërit vrasjes njërzve. Nuk po flasë që ne e shofim gazetë gjitho ditë ose dhe në për televizion e që uvra një uvra dy, se kjo i bitë numërit pakatë për ditë. Por po flas për ato luftërat mëdha të cilat janë bërë shaktare për vrasjen e milionej njerëzve. Transmeton e Buhari, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Pasha atë në dorë të cilë të shpirtin. Nuk ka për tu nuk ka për të ikur dynjaja, nuk ka për tu zhdukur dynjaja që jetë, nuk ka për mbaruar thotë derisa të vi një ditë, që mos e di ai që ka vrarë, pse ka vrarë, edhe ai që është vrarë, pse është vrarë." Shikoni çka luftërat këtyt bëhen. Degon u shtritëtorë me ushtarë për të luftuar, vetushtari nuk e di fare pse i vret ta njerëz. Fishta i di që me rrog për këtë lloj gjeje, edhe i vret njerëz. Pse vritet, çu vritet, si vritet, a vritet fëmi, a vritet tak, a vritet grua, apo rdhënohet njëri, nuk ka asnjë problem fare e rëndësishme është që vritet që të merret rroga. Domethënë, gjaku në gjakun e disa njerëzve jetojnë disa të tjerë. Ky është realiteti që jetojmë sot. Fot nuk e di vrasës si pse vret vrasi vrari pse u vra i panuj dërguar Allah si ndodh kjo thos kjo do ndodh në kone fitnëve kur ti të fitnë rëmuj njerëz që nuk din se çfarë bëjnë edhe çdo dy dhe dhe vrasës si dhe i vrari janë janë zjarë. në zjarr janë në zjarr nëse ata nuk kanë qenë në spital dhe nëse ata nuk i kanë dhënë hakun njerëzve por kanë vrar njerëz kodritesisht ose janë vrarë duke kërkuar dhe ata vetë të vrasin patrecisht. Shikoni disa statistikat të shkurtra për të vrarët që ka ndodhur vetëm shekullin e kaluar po flasë për luftër të më dha. Jo para të që vritin shdo dit nga një, nga dy, nga tre, nga katët dhe cilët dhe më të nuk lukariten. Lufta e par botrore që shbërë në të jemë vrarë afro 5-10 milion njërës. 5-10 milion njërës. Kur godet avion e dhe bombardoni i vend, nuk i, i dalonej, këta e në pleq, këta e në tëri, këta e në fmi, këta e në gra, i bje, kujt i darë për para? 15 milion. Kur se luftë e dytë ka qenë akomë më e rënd, në të janë vrarë mbi 5 dhjetë e 5 milion njërez. Edhe në këto momentë kër unë të regoj këto statistika më bëmë më shtyfi dhe më një fjallë që kam dëgjuar, më kam të reguar, që mundë këmë thënë këta Të vrasësht një njeri është tragedi, kurse të vrasësht nbi një milion është strategi, ose të safonë është statistikë. Ja, kur, statistikë është. Të vrasësht me milion e njerës, kjo është ishtë të në në male. Në më thonë, bërë shtrimë, një i mavë, në më thonë, nuk që njëri, një njëri njëri të keqë. I keqë është vetëm e i cili vërët një. A i po vrave një, atër i i keqë, nëse po vrave nj te ke kaluar në mënurën e siratit, te ke kaluar të gjithat kësijat, ke të drejtë të, të, të bëshfarë duar, sepse ti, dhe më thënë, ke vërra shumë jeres. Vetëm në Rusi, shteti, dhe më thënë, bashkimi sovitik i gjikurshëm, ka vërra në ndër muslimanët, si që kam lezuar vetë një libër që fliste për, për komunizmin në, në, në, në, në bashkimi sovitik, ka vërra në bi 20 milion musliman, në bi 20 milion, dhe më thënë, ata nuk jam v në mbrëmje gjatë qoftë si më të mëdha mbi 20 milionë muslimanë Allahu akbar subhanallahu nëntar rastë të gjithë Shqipërinë, sa përqëse ne kemi 3 milionë ta vazhdasht 7 herë. Kush i bëj. Allahu nuru Allah. Gjithashtu në luftën e Vietnamit, një mbrëmje mbi 3 milionë njerëz. S'ka. Përse vriten ta njerëz? Përse vriten ta njerëz që më pas flitët për luftën kundër terrorizmit? Terrorizmi. Pa. Ah. Terorizmi Edhe ku që ka terorizmi? Ku që të terorizmi të vërtet? Për mua, terorizmi të vërtet është kështë terorizmi Në të cilin të regohem tëlloj statistikash Terrorizmi e tyre që vrasim e miliona njëres Edhe vëllaj paset vjen që di Edhe nuk di njeri u se Në më dhe nuk di se shfarë thot I ky që dhe goja Edhe gjuhe i bët kot Njëje Kur dy gjon që flasim pasaj në përëndim Për të drejtët e kafshëve Kësht Edhe un për kësaj kuptoj vetëm një, një lloj gjeje, që muslimanët për prerëndimin janë më por se kafshët. Por derisata mbrojnë të drejtat e kafshëve dhe nuk kryesin për muslimanët që vriten në botën islame, kjo tregon që ata i konsiderojnë muslimanët më por se kafshët. Është vërtet. Kjo është ajo që kuptoj sepse nuk ka kuptim ndryshe që ti të shikosh që ata të ngrihen dhe edhe, edhe të fusin burr, kanë vutur në Amerik një person, pse mbrau i qenë. E vutën burr në vitet të tëra, në base 20 jetë ose më shumë, ndërësa të vrasë një njëri, ose të përdhënojsh një femër, ose të vrasë një fmi, ose të vrasë një milion, ose të vesh një embargo të tërë një shteti që që faj ka popullë i Irakut, sepse Saddam Husseini është kriminel. Qëfar faj ka popullë? Që Qëfar faj ka më fmijet për të dojgjeje? A nuk e në këta fmit për fajshëm? Vetëm nga embargëre që është vendosë i rakët, kur ju vendosë atëherë janë, kam vdeku në bi një milion fëmi të cilët të cilët dhe o mungonin ndimat elementare që i duhet një, një një njëri për tjetuar në momentet vështikera. Mosfol pasep në luft, se sa, sa njërës pa faqënë nëmbarë të shikët duftës. Gjithashtu në luftën që është bërë në Rusi, luftat civile që është bërë në Rusi, janë mbërë në në luftën civile që është bërë në spaj mbi 12 milion njërës ndërsa në luftën i Irakut me Iranin një mbërë mbi 1 milion veta i da shtu dhe në luftën i Irakut mbi 1 milion vete mbërë e në cish me reqiptoja në vetëm disa statistika po të rishë marë dhe në statistika të shiko shudirë dhe shudirëve se si vëjten njërzit pa asë një loj problemi si që e thash të vrasë e një njëri e strategi është është tragjedi nëse të, të vraçohen 1 milion është strategjik. Kjo është, domethënë, një lloj rregulli që edhe pse është i pa shkruar, ai është real, të cilin ne e shohim sot, edhe është vërtetimi asaj që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që nuk ka për të bërë kiametin derisa derisa të vriten njerëzit dhe nuk e diat zbrazësia as i vaje pse është var. Allahu më kujtou po kur kam parë një emision para shumë vitësh. Ka qënë dita kërë është goditur Hiroshima. Dita kërë është goditur Hiroshima. Dhe atëherë një përkujtimore për Hiroshima dhe tregonin që pilotin të cilin këshë ndërguar shteti për të goditur në Hiroshima dhe Nagasaki nuk e dini se shfarkisht në avion në ti. Vetëmi në thamë ti do kryesh një dëtyrë të lartë të cilin të nga nërguar shteti për të për të arritur do më një lloj qëllimi të qartë, do më thonë të të shtetit ton ose të vendit ton, botanit ton. Edhe nuk i di ndër farë, çu thoshtaj. Çu thoshtë do më sipas emisionit që pash në televizor bëhet fjalë para shumë vitesh këmbëvet. Dhe mbasi kishte hedhur bombën dhe kishte ikur, atëherë kishte parë se çfarë katastrofe shkaktoi ajo lloj bombe që hodh veri për një herësh, në moment ka vdekur 100 mijë veta, mbi 100 mijë veta për një herësh. Por se u vranë gjithë ato njerëz, kush është se ia për hir të drejtësisë, për hir të lirisë, për hir të kujt? Këtë përgjigjen e kësaj i jën çdo kush vetëm kollaj, nuk kanë asnjë përgjigje këtij pyetjeje. Edhe mbas se kësaj të, të gjithë ne muta kuptojm shumë drejt dhe shumë qartë se kush është terrorizmi i vërtetë. Dhe kush janë ata të cilët në të vërtetë luftojnë kundër njerëzimit. Dhe kush janë ata të cilët kanë shkruajtën nëpër lapidaret e tyre? Çe në botë gjithsej duhet të jetojnë vetëm 500 milion njerëz, dhe këtë e kemi, ku kam përmendur unë hyrë tjetër. Ekziston në një shtet përshteteve perëndimore, për në një vend kanë shruetur në një lafidar, janë 10 urdhëresat botërore, të rendi të ri botëror dhe në të ndër në ato 10 thuat që në botë duhet duhet të jetojnë gjithsej vetëm 500 milion njerëz. Do të thyej çotum për ku do ngjuar. Do ndodhë plera? Nuk janë njerëz më? ka fikir të pasoj për detën e njeriu, për detën e kafshës, e marrë, të gjitha këto janë mashtrime dhe filma për të mbulur pisllikun i cili fshihet mbas çifutëve, edhe çifut janë ata që përdorin sot botën perëndimore, edhe i përdorin ata për interesat e tyre, sepse çifut janë krijesa më të kia, të cilat Allah subhanahu wa taala i ka sprovuar duke u dhënë pushtet për të futur atë në atë që meritojmë këtë dhunjë në botën tjetër, oh Sallallahu alaihi wa sallam, të madhuar në rrugën e fitrës. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Në dashu profetit sallallahu alaihi wasallam ka treguar edhe shenjat e tjera të cilat do ndodhin përpara kemedit. Një prej tyre shenjave është zhdukja e besnikërisë. Nuk do ket besnikëri tek njerëzit. Edhe këtë e, e ka treguar Hudhayr radiullahu anhu ka treguar se si largohet besnikëria nga zemra. Ai thoshte, mos e tregon hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam që besnikëria do largohet nga zemra dhe nuk do ngjerrët në zemrën e njerëzve as një gjurm, as një shenjë besnikërie. Sot kam qenë në një kohë, sot nuk kisha problem se për kujt blije dhe për kujt shit, për kujt shitja. Ku i tashin se diçka sot. Kurse sot ka ardhur një kohë që unë nuk guzoj vlej dhe shes vetëm për filanin dhe filanin dhe filanin sepse tjerë nuk u zbehen më. Hudheif radhiyallahu anhu t'i gjën konavet. Vall çfarë do themin ne sot? Dëshirojnë sigurisht sa pesnika njerëz sonë shitin zhderia? Shikoi se çku fillon mashtrimi tyre. Qi te knielli që të këzër zavatet, që të këfrutat mënyët e mështrim janë nga të shumë lojshmet aisa po qëse të thuër që sot ne nuk hamë asë një gjë të vërtet si që ka kryuar Allahu, kam frikë se kjo është e vërtajat në shdoj gjë e kanë deformuar e kanë shpërfyturuar e kanë nërguar nga realiteti për të bërë e ta sa më të parënuash me në tregë edhe pse ajo më të shkatoruese kanë serogjene, nuk ka problem e nësish edhe çdo që të pietë të rëndësishme është që fiton para. Kjo është gjëja më e thjeshtë. Ai sa sot nuk gjen, sot do të gjen më thjesht të thjeshtë që mund të shitet. Fushi kjo or diçka më të vërtet është 100% sikur ka krijuar Allahu dhe nuk kanë deformuar, nuk i kanë hedhur ilaçe për t'u pjekur përpara kohës, nuk i kanë hedhur ilaçe për t'u bërë më më madhës se ç'duhet bërë e më rrah. Transmeton e burerë. Thotë ishim njëherë tek profeti sallallahu alajhi wasallam në mëjlis Dhe amaneti thashtë gjëme me, me gjërë sa kaqë, por Në hadith thot Thot është murë në me gjithë Edhe profetis asem po fliste shokë dhe ti Vjen një pshatar dhe thot O i dërgurë Allahut, kur do bëhet kemeti Profetis salem vajhdoj bisetën e ti Dhe disa për shokë dhe përthoshin E u reu atë të që ju tha Pyytin Nisa ti e thonë jo, nuk e u reu, por nuk e të gjoj Në basin baroj, bisetën profetis salem e shokë të ti Atë herë Tha, ku është pëjëtësi? Tha, unë e më dërgore allaut. Tha, kur të humbaz besnikëria, atëherë prit e kametin. Kur të humbaz besnikëria, atëherë prit e kametin. I tha, si është humbja besnikëris? Tha, humbja besnikëris është që marë dorë, ta marën që është të ndorë ata të cilët nuk e meritojnë. Nuk janë të aftë për të kryrërta. Në më dhe, nëse që është të e liët ndorë njërzve, me ndo, pa, Ta lesh pasuri për tortit hajduti. pra të hajdutit. Ti lesh njerëzin duart kriminalit. Ta lesh, domthonë ti ta lesh familen në duart e immoralistëve. Çfarë të djesh? Kjo domthonë do të thotë shkatërimi i dhënjas. Prandaj edhe profet sallam ka treguar që në kohën e fundit do të përhapet immoraliteti, do të përhapet isliku në rrath, sepse po mor çështën dorë me njerëz të pis, me njerëz të cinj, ata do ta shkatërrojnë dhunjanë. Më të dhë dhë të të si që dashka troni do të vakthen atë në katastrof, siç janë duke kthyer sot në të vërtet. Llojet sot edhe çështet fetare, edhe drejtimet fetare në, në dorë të tyre të cilët nuk njohin fe. Edhe e çuditshme është kur ne e lexojmë të hadithën e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ne i jemi ata të cilët pastaj i mbështesim ignorantët për të qenë ato parata. I mbështesim ignorantët sepse ne pas kemi interesat ekata për të realizuar atë që ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam kur do humb kur do humbas biznesnikëria kur të vendoset në krye ai person që s'e meriton ai personi që nuk e meriton ti drejton njerëz ai personin i cili mendon pak ti lesh bankative që të uj -uj uj -uj të uj ujku li pak ti të uj ujku do shikosh se çfarë do bëhet me partitë kjo është në të vërtet ajo që do ndodh dhe me ardhin e kësaj në të vërtet po afroon këmet shumë Edhe, shenjë njërë dhe shenjë ndjer pasi të tregojnë që këmet është afruar shumë sepse ato pothuajse shumica e tyre kanë dalë dhe para lajmërojnë para afërsisë e këmëtit. Gjithashtu një proshenjja ve është që ummeti islam, shumë prej ummetit islam kanë për të ndjekur hapat e xifutëve dhe krishterëve dhe, dhe të persëve dhe të romakëve. Kanë për të hapur heso mos apo vetëre. Ka thënë profetisë sënë Allah e Selim Nuk ka përtu bërë kemeti dhe i saumeti im Të heci në rrugën E po po edhe në pashën Pëllam për plam dhe paraka për paraka Dëmë dhe në hata sabi mështyre I thanë o i dërgurë Allah Kushen po edhe në pashën Persë dhe romakët tha, E kushen njërë të përveç këtyre Shikoj sot musimanët Se si kërënohen Duken djekur zakonet e mosbësintar Kërënohen më të që vjen nga Perëndimi dhe nuk rënon me fen e tyre. Ajë sa ka për këtyre që kanë turp ta shprehin që janë muslimanë. Ka shumë për këtyre që e shprehin që janë muslimanë por u duket të turpshme që t'i tregojnë njerëzve që ne si muslimanë këtë kemi fen tonë. Dhe kjo fenë jonë është e pastër. U vjen turp ta tregojnë këto lloj gjëje, pse? Sepse e ndjejnë të poshtruar. Sepse e ndjejnë që Perëndimi është më lart. Kjo e ndjejnë ata. Nuk kanim të kuktojnë dhëtë që kërnarien e të vërtit të akonë Allah të dërgurit i dhe besimtarëve dhe theja Allah të shajohet cila është absolute dhe pasët dhe më të mund të kërnohet besimtarë ndërse me logikën i jërëzën mund të kërnohet ku Dhe u po të them një një me logik, një me logikë nëse të bëjnë një kërasim dhe me të sistemi të islam dhe shdodhë i sistemi të të botëror Kushtë të që kjo kjo sistem? A i ka për të sistemet që vinë, që e mbotrore, sistemet botrore vinë nga njerëzit, dhe shkar vinë nga njerëzit që mangët, kurse islami shkë sistemi që ka vendosë allmahu, dhe shkar vinë për allotës e plotë, por problemi shkë i zemër të në të smura, pra ndaj të kërnojnë në të mangëtën, edhe të tërpëron nga e plota. Kërnojnë në të mangëtën, edhe të tërpëron nga e plota, derë sa do arri gjendje atyre njerëzit të të tib Si shka thënë profetët s'allatë, se lem ka filluar, istami huaj dhe doktet i huaj si shka filluar. Vallaj huaj, Vallaj huaj. Mes muslimane dhe jo mes e tyhët se njofin një, një sami fare. Mes muslimane dhe jemi të huaj edhe jo me mes atyre të cilët nuk e një sami fare, mes atyre jemi akoma dhe në të huaj. E gjithë kjo ërë se muslimane dhe janë të mashtruar mbas përëndimit. Dhe nuk arim të këptën të të të që përëndimi nuk ka zgjënë. Perëndimi pretendon sikur ka, por perëndimit i mungojnë gjërat më kryesore. Perëndimit i mungon pastërtia. Nuk kanë për qëllim pastërtin trupore, por kanë për qëllim pastërtin shtyrërore. U mungon drejtësia. U mungon liria e vërtetë, të cilën e kanë vendosur Islami dhe ata s'e kanë vendosur. Edhe shumë më shumë gjëra të tjera të cilat kanë nevojë për hyr të veçantë për të persuarur Po sikur besimtarët vërtet se çfarëshëmanga te katale, çfarë plot te Islami, që ta ndihet veten krenar për këtë lloj peje, të cilën Allahu Subhanetauala e ka futur në të dhe i ka bërë mirësi duke u udhëzuar në ta. Edhe gjithë kjo ndjeje, për të cilën ka treguar për vitos se ne vjen për shkak se ne e kemi harruar fen ton, jemi mashtruar nga dynjaja, prandaj edhe ne kemi pëlqyer ato që thon ata, edhe ato që bëjnë ata, edhe muslimani duhet turp të nësaj nuk vishë si zhvishen ata i duket turp nëse nuk pis fillosin pis fillosin ata, i duket turp nëse nuk flesi shtasin ata e më radh. Edhe shikoi zakonet e njerëzve, mënyrat e tyre të veshjes, të folur, festat e tyre, gjithçka do të shikosh se ata e kanë marrë të gjitha nga mosbesimtarët. Dhe pastaj prit çka tririm në fund fare. Këto janë disa shenjat e Këmetit usullallahun e madhëruar, të na ruajë nga sherrri i ditës së Këmetit me mirësinë e tij. Që sallallahu subhanahu wa taala na ruaj nga çdo kush i kasherr. Që sallallahu madhhur na dhuroi devocionin e vërtet, na forcoi në rrugën e vërtetë deri në vdekje, sepse ditë vërtet do vinë çfarë ka qen, ka qenë keqje, çfarë do vi do jetë edhe më e keqje. Edhe i lungtur është ai ppticën e shpëton Allahu madhhur, ya muqallib alqulub, thbet qulubana ala dinik. O ti që i nderron zemrën, forcoi zemrën tona në fentande luson bahun në fosë i dhidën dženetë, në shvatoj, në zjerët dženimit. Allahu a shumënë njësë, vështë në kamitë.